وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات أيها المستمعون الكرام فرأتنا مع راديو إبن القيم FM لمن أنتم برادة Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, yang sabirin dalam menghadapi berbagai macam Perubahan situasi dalam kehidupan dunia ini Alhamdulillah, Kita dimudahkan kembali untuk Bertemu dalam kajian rutin kita Pada setiap baid al-asr di bulan Ramadhan ini Dan kita telah berada di hari yang keempat Dari bulan suci Ramadhan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 April tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian kita mendulang faedah dari kitab Uddatu Sabirin wa Dhakhiratu Syakirin. Karya Imam Al-Ghalaah, Ibnu Al-Qayyim, Rahimahullahu Taala. Dan kita masih melanjutkan bab yang keempat belas yang menjelaskan tentang jenis kesabaran yang paling berat dirasakan oleh seorang hamba. Hal itu dengan melihat kepada dua faktor penguat seseorang untuk melakukan perbuatan kemaksiatan faktor yang pertama kuwatul da'i ilal fi'il adanya dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan itu dan faktor yang kedua adanya Kemudahan sarana Untuk melakukan Apabila kedua hal ini Terdapat pada diri seorang hamba Untuk melakukan kemaksiatan, Maka bersabar Untuk meninggalkannya Merupakan kesabaran yang paling berat Kesabaran yang paling berat Seorang yang memiliki harta. Maka kesabaran yang terberat bagi dia adalah dalam godaan harta. Yang berkaitan dengan dunia. Dengan harta seorang mudah untuk melakukan perbuatan zina. Berjudi. Minum khamar dan yang lainnya. Maka tak kala dia bersabar maka itu adalah merupakan kesabaran yang sangat berat. Sebagaimana seorang penguasa dengan kekuasaan seorang mampu untuk melakukan tindakan kezaliman. Namun dia bersabar untuk senantiasa bersikap adil. Dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia senantiasa menetapkan hukum di tengah-tengah rakyatnya dengan hukum yang adil. Maka hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang senantiasa bersabar dalam kondisi dorongan yang sangat kuat untuk melakukan kemaksiatan. Meskipun dia merasakan Kesabaran yang berat. Namun keutamannya sangat besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, Sabar Dalam menjaga lisan Dan memelihara kemaluannya Merupakan kesabaran yang Sangat berat. Disebabkan karena Kemudahan seseorang untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimat dari lisannya. Dia mudah untuk menggibah. Dia mudah untuk mengadu domba. Dia mudah untuk berdusta. Dia mudah untuk berdebat. Dia mudah untuk mencela manusia. Mencaci maki manusia. Maka ketika dia bersabar, itu merupakan kesabaran yang berat. Dan seorang yang terjatuh dalam kemaksiatan akibat lisan, demikian pula akibat kemaluan, maka ini akan mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kalangan manusia dalam urusan ibadah dia semangat, mengerjakan solat dia semangat, solat wajib, solat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, dalam bersedekah dia semangat. Akan tetapi dalam hal menjaga lisannya maka dia merasakan sesuatu yang sulit begitu mudahnya dia melepaskan lisannya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dengan merusak kehormatan orang lain dengan berdusta berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di dalam agama dengan tanpa ilmu Mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Dan yang lainnya dari berbagai macam penyakit lisan. Tidak sedikit dari hamba-hamba Allah. Yang mereka semangat melakukan ibadah dari satu sisi. Namun mereka terjatuh ke dalam. Perbuatan dosa dari sisi lisan. Demikian pula dalam hal kemaluan. Tidak sedikit dari manusia mereka dalam hal menjaga diri dari perkara yang haram mereka sangat menjaga dan semangat dalam melakukan ibadah tapi dalam urusan kemaluan bermodah mudahan untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala bermodah mudahan dalam melakukan Sesuatu yang melampiaskan hawa nafsunya. Maka dia tidak peduli. Dia begitu mudah melakukannya. Apalagi disertai dengan sarana. Yang memudahkan bagi dia untuk melakukan perkara yang haram itu. Sebagaimana yang dihikayatkan. Bahawa ada seorang lelaki dia berduaan dengan seorang wanita asing, iaitu yani, dia akan melakukan perbuatan zina. Falan bArad muwaqa'atha ketika dia hendak menggaulinya melakukan perbuatan zina hakiki terhadap wanita itu, maka dia mengatakan kepada wanita tersebut. Ya, ini ghati wajah. Fatinal nazar ila wajh al-ajnabiyyah haram. Wahai wanita fulana, tutuplah wajahmu. Karena sesungguhnya memandang wajah wanita asing adalah perkara yang haram. Subhanallah. Dia sudah akan melakukan perbuatan zina. Tapi dalam hal memandang, dia menghindar. Dia mengatakan kepada wanita tersebut, tutup wajahmu, saya tidak ingin memandang kamu. Memandang wanita asing itu haram. Padahal dia akan melakukan perbuatan zina. Dia tidak mampu untuk memelihara kemaluannya. Sebagaimana pula ada seorang lelaki, dia berasal dari kufah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum menumpahkan darah nyamuk apa hukumnya membunuh nyamuk kata lelaki ini yang berasal dari kufah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma undzuru ila haula Yasalun عندم البعوض, wadat qatal ibn binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah mereka ini. Mereka bertanya kepada aku tentang hukum darah nyamuk, sementara mereka telah membunuh dan menumpahkan darah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al Husain. Ibn Ali bin Abi Talib al husain Anak Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu alaihi wa, wa sallam Nanya tentang perkara yang sepili Tentang masalah darah nyamuk Apakah darah nyamuk itu najis atau bukan Atau mungkin juga yang dimaksud adalah Hukum membunuh nyamuk Sementara Dia telah Membunuh sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa peduli dengan memelihara kehormatannya memelihara darahnya karena mayoritas atau bisa dikatakan seluruhnya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan al hussein radhiyallahu ta'ala anhu di Karbala itu dari Kufah yang notabene pada saat itu mereka orang-orang yang berkeyakinan syiah. Mereka lah yang mengundang Al-Husayn. Mengajak Husayn untuk datang ke Kufah. Agar kemudian mereka membayatnya. Ternyata mereka telah melakukan tindakan penipuan dan kedustaan terhadap Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumah. Yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husayn radiyallahu anhu. Yang membunuhnya dari ahlul kufah. Penduduk kufah. Dan ini pun diakui oleh referensi-referensi dari kalangan syiah rafidah. Bahawa yang membunuh Al-Husayn dari kalangan Penduduk kufa yang notabene mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dari kalangan Syiah bertanya kepada perkara yang sepele tentang darahnya mungkin sementara mereka telah menumpahkan darah Al Husayn radhiyallahu anhu. dan mirip dengan hal ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah Jaan fi hal al-ihram, kaum min al-A'arabi al-ma'rifin buktil nafus wal-ikhara'at al al-amwal, yasalun an buktil datang kepada di saat mereka sedang menjalani ihram. Mereka ini adalah orang-orang badui. Orang-orang yang berasal dari pedalaman yang dikenal. Gemar membunuh jiwa-jiwa. Dan merampas harta-harta manusia. Ini kabilah yang dikenal pada masa itu. Lalu ketika mereka berikhram, mereka datang kepada Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan mereka bertanya tentang hukum seorang yang sedang berikhram membunuh kutubusuk apa hukumnya Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya ajaban la yatawarra'un an qatl nafs allati haram Allah wa yas'alun an qatl al-qamlat fi al Sungguh mengherankan mereka ini Mereka sama sekali tidak takut untuk membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu Begitu mudahnya mereka membunuh Lalu mereka bertanya tentang hukum membunuh kutub husu. Di saat sedang menjalani ihram. Maka. Katabliya rahimahullah. An-nakhtilafa syiddatis sabr. Fi anwa'il ma'asi wa ahadihah. Bi-ikhtilafi da'iyati tilkal ma'asiyati fi kuwatihah wa za'afihah. Maka berbedanya kesulitan dan kemudahan seseorang di dalam bersabar dalam meninggalkan berbagai macam kemaksiatan itu tergantung dari faktor pendorong, faktor penguat untuk melakukan perbuatan maksiat itu semakin kuat maka semakin berat seseorang itu bersabar sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan perbuatan Diluatin dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan: "As sabrul tathatun sabar itu ada tiga macam. Fasabrun al musibah yang pertama adalah bersabar. Dalam menghadapi musibah dan cobaan, wasabrun ala ta'ah yang kedua bersabar dalam menjalankan ketaatan, wasabrun anil ma'asiyah dan yang ketiga adalah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketiga macam ini telah kita terangkan sebelumnya. فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُسِيبَةَ حَتَّى يَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا كَثَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَ مِئَةِ Barang siapa yang bersabar dalam menghadapi musibah sampai kemudian dia kembali normal dalam keadaan baik, diberi kesabaran yang baik maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuknya 300 tingkatan yakni ditinggikan kedudukan dan derajatnya 300 kali. Wa man sabara ala ath-tha'ati kutiba lahu 600 Dan barang siapa yang bersabar dalam menjalankan ketaatan maka akan dicatat untuknya 600 derajat ditinggikan 600 tingkatan kedudukan yang mulia. Wa man sabara 'anil ma'siyati kutiba lahu 900 darajah dan barang siapa yang mampu bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan maka dicatat untuknya 900 derajat. Berarti bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu merupakan kesabaran yang paling tinggi keutamaannya. Paling tinggi keutamaan dan kemuliaannya. Dan berkata pula, Maimun bin Mihran, rahimahullah, beliau mengatakan, As-sabru sabran, fas-sabru alal musibah, حَسَنٌ وَأَفْضَلُ مِنْهُ الصَّبْرُ عَنِ الْمَعْسِيَةِ Sabar itu ada dua macam. Yang pertama adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Dan itu baik. Dan yang lebih afzal, yang lebih utama adalah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang akhir beliau membagi Kesabaran menjadi dua, karena beliau menggabungkan sabar dalam menjalankan ketaatan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Karena keduanya termasuk diantara perkara yang diperintahkan seorang untuk bersabar, sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Sama-sama merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling afdal kata beliau adalah bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula berkata Al-Fudail Ibn Iyab rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian Kenikmatan surga atas kalian, kebahagiaan atas kalian, disebabkan karena kesabaran kalian dahulu dalam kehidupan dunia. Siapa mereka ini yang diucapkan selamat untuk mereka? Kenikmatan surga bagi mereka? Kata Al-Fudail, Rahimahullah, Sabaru ala maa umiru wa sabaru ammanuhu anhu. Mereka bersabar atas perintah, atas perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan mereka juga bersabar untuk meninggalkan apa saja yang dilarang. hasil sabar dalam meninggalkan kemahsiatan merupakan kesabaran yang paling berat. Banyak orang bisa bersabar ketika musibah menimpanya. Banyak orang mampu bersabar untuk menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah subhanahuwataala. Namun dalam urusan meninggalkan kemaksiatan, hal yang sulit bagi mereka untuk bersabar. Dan yang diberi taufik adalah mereka yang senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahuwataala. Dan diberi hidayah sehingga mereka mampu untuk bersabar dalam tiga perkara ini. Semoga Allah Subhanahu Taala senantiasa memberi kesabaran kepada kita dalam tiga perkara ini. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar. Dalam meninggalkan berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Kemudian kita memasuki. Bab yang kelima belas. Berkata Ibn qayyim rahimahullah. Fi dzikri ma warada. Fi sabr min nususil kitab al-aziz. Menyebutkan tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang kesabaran dari nas-nas Al-Quranul Karim Akad pada bab yang kelima belas ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tidak menjelaskan berbagai macam keutamaan sabar yang dinukil dari Al-Quranul Karim dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Alim Ahmad rahimahullahu taala zakar Allahu as fi al-Qur'an fi 90 mawdhi'a Allah jalla wa ala menyebutkan tentang sabar di dalam Al-Qur'an al Karim itu ada pada 90 tempat di dalam Al-Qur'an al Karim di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa taala ada pada 90 tempat di dalam Al-Qur'an Al Karim. Perlu kita mengetahui bahwa semakin banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu di dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan bahwa apa yang seringkali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perkara itu sangat penting. Untuk diperhatikan oleh seorang hamba. Di dalam Al-Qur'an mukarim banyak sekali disebutkan tentang ayat-ayat perintah untuk sholat, wakimu sholat, waaatuz zakat itu banyak sekali. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sering kali disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan pentingnya. Seorang hamba untuk memperhatikan permasalahan, solat, dan zakat. Di dalam Al-Quran Al-Karim, banyak sekali disebutkan berulang-ulang tentang kisah Nabi Musa AS. Dalam menghadapi Banu Israel, dalam menghadapi Fir'aun, dan seterusnya menunjukkan bahwa hendaknya seorang hamba memperhatikan bahwa di balik kisah itu banyak pelajaran yang bisa dipetik. Nah, demikian pula dalam hal as-sabr tentang kesabaran. Kata Imam Muhammad Rahimahullah disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 90 tempat yang menjelaskan tentang sabar, anjuran untuk bersabar, keutamaan bagi orang bersabar, perintah untuk bersabar, tercelanya orang tidak bersabar dengan berbagai macam ya, bentuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keutamaannya. Dan di sini kata beliau kita akan menyebutkan beberapa jenis yang telah disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang menerangkan tentang kesabaran. Yang pertama, perintah untuk bersabar. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, Wasbir wa ma saburuka illa billah. Sabarlah engkau. Dan tidaklah engkau mampu memiliki kesabaran itu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surah Ak-Tur. Allah Jalla wa'ala berfirman. Wasbir lihukmi Rabbik. Bersabarlah kamu. Di dalam menghadapi hukum dan ketetapan Rabbu. Jadi ini poin yang pertama. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk bersabar. Yang kedua. Larangan untuk melakukan lawan dari kesabaran itu seperti tergesa-gesa tidak punya kesabaran di dalam menyikapi sesuatu disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam surat al-Ahqaf walatastajillahum jangan engkau terburu-buru menghadapi mereka Demikian pula dalam suratul Qalam Allah jalla wa ala berfirman wala takun ka sahibil hut Jangan engkau seperti sahibul hut Yang dimaksud sahibul hut yaitu dhun Nabiullah Yunus alaihi salam Jangan engkau seperti beliau kenapa dalam hal beliau tidak sabar di dalam menghadapi umatnya. Menghadapi kaumnya. Sampai kemudian akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Yang ternyata setelah itu Allah SWT memberi hidayah kepada kaumnya tersebut. Awan beliau sudah dalam keadaan marah beliau tinggalkan kaumnya. Karena beliau melihat mereka kok tidak juga beriman kepada Allah SWT. Maka beliau meninggalkan kaumnya jangan engkau seperti Nabiullah Yunus alaihi salam artinya sabar oleh karena itu yang dijadikan sebagai contoh di dalam menghadapi umat di dalam menegakkan dakwah dengan penuh kesabaran adalah ulul azmi minar rusul ulul azmi minar rusul Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi kesabaran. Diberi kesabaran di dalam menghadapi kaumnya. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal-Nabiyina min ba'di. Wa awhayna ila Ibrahim. Wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaquba, wal Asbafa. Al-Ayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Sabarlah kamu. Seperti bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima Nabi yang paling utama. Yang dikenal dengan kesabaran mereka di dalam berdakwah, Kesabaran mereka di dalam menghadapi cobaan. Maka jangan tergesa-gesa. Ya ini bersabarlah kamu. Jadikan kesabaran kamu di dalam menyampaikan kebaikan pada umat ini adalah merupakan ibadah. Yang engkau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang hasilnya. Kembalikan kepada Allah. Laisa alikah hudahum Walakin Allah yaadima yashak. Bukan engkau yang memberi hidayah kepada umat. Namun Allah jalla wa Ala yang memberi hidayah. Kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian poin yang ketiga. Allah jalla wa ala menyebutkan al-falah kemenangan dan kesuksesan itu bersama dengan kesabaran dengan sabar seorang akan meraih kesuksesan al-falah kemenangan kemenangan dunia dan akhirat dalam surah Al Imran Allah jalla wa Aala berfirman ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitut takullahu laallakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman sabarlah kalian dan kalahkan musuh kalian dalam hal bersabar dan hendaknya kalian senantiasa Melakukan riba, istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Maka kemenangan, kesuksesan hidup itu hanya bisa diraih dengan sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan ini poin yang keempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu berita yang datang dari Allah Jalla wa tentang dilipat gandakannya pahala orang yang bersabar. Pahala orang bersabar itu melebihi pahala amalan-amalan yang lain. Karena pahala orang bersabar itu dilipat gandakan berkali-kali lipat seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam suratul qasas. Ulaika yu'tawna ajrohum marlataini bima sabaru. Mereka-mereka itulah yang akan diberikan pahala untuk mereka dua kali. Disebabkan karena kesabaran mereka. Ayat ini menjelaskan tentang ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Nasara yang ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diutus maka mereka pun beriman mereka masuk ke dalam Islam maka mereka diberi pahala dua kali karena kesabaran mereka sabarnya mereka di dalam mempertahankan keimanan. Di dalam menjaga keistiqamahan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar. Innama yuaffa sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala mereka. Tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan Jadi kalau diberi Ganjaran keutamaan akibat dari kesabaran Itu tidak dihitung-hitung Kata Sulaiman Ibn Al-Qasim Rahimahullah Menjelaskan ayat ini Kullu amalin yu'rafu thawabuhu illa sabar Setiap amalan itu bisa diketahui Perhitungan pahalanya kecuali sabar Kecuali sabar. Kalau secara umum pahala dari satu amalan saleh, Satu kebaikan dihitung menjadi sepuluh. Sepuluh dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat. Al-hasanatu <tutuk> bi'ashri amthaliha ila sabi'i mi'ati zi'fin. Itu secara umum amalan. Tapi... Pahala sabar itu dibalas tanpa perhitungan. Kalau kita permisalkan ada orang kaya. memiliki harta yang banyak. Dia berikan kepada setiap orang seratus ribu. Ini, dia bagikan seratus ribu. Satu orang seratus ribu. Ada si Fulan. Dia sangat senang kepada si Fulan ini. Dia kenal baik. Akhlaknya baik. Orangnya baik, dalam bergaul baik, senang orang kaya ini. Akhirnya dia berikan, itu tanpa melihat jumlahnya. Nih sudah ambil, dia masukkan dalam kresek misalnya. Uang-uang merah diberikan, nih ambilkan. Berapa isinya? Tidak tahu dia berapa dia berikan. Tanpa dia menghitungnya, karena dia senang kepada orang itu. Dan Allah Azza wa Jal maha luas rizkinya. Allah Jalau'ala maha kaya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan pahala kepada orang bersabar tanpa perhitungan. Nah termasuk dalam hal ini puasa. Puasa itu termasuk hal yang menunjukkan kesabaran seorang. hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam." Atau disebutkan dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu sudah ada ketentuan balasannya kecuali puasa. Puasa itu khusus untukku kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan akulah yang membalasnya. Makanya bulan Ramadhan juga dikenal dengan sebutan Syahrus Sabr, bulan yang penuh kesabaran. Maka setiap amalan itu telah diketahui pahalanya kecuali sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innam ma yuafas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Yang kelima, Bahawa kepemimpinan dan keutamaan di dalam agama ini itu bisa diraih dengan sabar bersama dengan keyakinan dalam surat Sajdah Allah Jalla wa Alaihi Wasallam berfirman: Wajalna ja minhum aimmatan yehdoun biamrin lama sabaru wa kanu baiyatina yuqunun. Dan kami telah menjadikan dari mereka para pemimpin-pemimpin yang senantiasa memimpin umat ini, mengajak umat ini kepada kebaikan berdasarkan ketetapan dari kami. Ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka dengan kesabaran dan keyakinan, akan diraih kepemimpinan dan kemuliaan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang keenam. Zafaruhum bima'iyatillahi subhanahu lahum. Kemenangan mereka karena orang-orang yang bersabar itu senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa bersama mereka. Dalam firmannya suratul anfal. Allahu jalla wa ala berfirman Inna ma Allah ma'a alladhina Inna Allah ma'a as sesungguhnya Allah bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Kata Abu Ali rahimahullah fazas-sabirun bi'izzid-darain karena mereka nalo min Allah ma'iyatahu Orang-orang yang bersabar mereka telah meraih kemenangan dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemuliaan di dunia dan di akhirat, karena mereka telah meraih kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bersama mereka, dan ini adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, al-ma'iyatul khasa, yang menunjukkan bahwa Allah jelalala Memperhatikan mereka. Allah tabarakat wa ta'ala merahmati mereka. Allah memberi taufiq kepada mereka. Membimbing mereka. Orang-orang yang senantiasa bersabar. Ini ma'asyara al-muslimin wal al muslimat rahimakumullah Yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu dan menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah dan menambah kesabaran kita di dalam menjalani ibadah, di dalam menghadapi musibah dan di dalam meninggalkan berbagai macam perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini semoga apa yang kita terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempelajari ilmu syariah tidak ada salahnya kita mengguna